Sonra müəllif e, növbəti e, baba e, qədəm qoyur və buyurur ki, zulmun zulm. Yəni zülümdən aşağı zülüm. Yəni müəllif qeyd etdiyimiz kimi bundan əvvəl e, deməli iman məsələsini danışandan sonra, sonra isə küfürdən danışandan sonra, sonra isə müəllif keçir nifaq məsələlərinə. Hansı nifaq məsələsi də e, zülm məsələsinə? Yəni zülmdə Iı, küfür kimi, iman kimi özünün şöbələri var. Hansı ki, biz bilirik ki, zülüm İslam şəriyyətində əsas alibin üç qismi ayrılırlar. Yəni insanın Rəbbinə qarşı olan zülüm, öz nəfslə olan zülüm və bir də məhlukata qarşı olan zülüm. Və Rəbbinə qarşı olan zülüm onun şirkdir. Amma öz nəfsinə qarşı elədiyi zülüm onun asiliyləridir. Ancaq məhlukata qarşı olan zülüm isə məhlukatın haqqını tapdalamaq deməkdir. Aydındır. Və müəllif də burada bölmə gətirib ki, zülümün duuna zülüm. Yəni o zülüm ki z Yəni aşağıdır. Yəni e, şəri zülümləyən, yəni deyil. O zülüm, o zülümləyən aşağı olan zülümdür. Yəni e, dərəcə ehtibarlı olunan aşağı olan zülümdür. Sonra müəllib burada, deməli, e, bu ayəni ay, gətirib ki, deyir ki, e, Ən Abdullay bin Umar ləmmə nəzələd əllədini əməni və ləm imanən bi zulmin ulayəkə ləhumul əmni və, və hum mühdədun. Məllib buyurur ki, o zaman yəni, ki Allah subhantallı bu ayəni nazil o kəsrək iman etmiş və öz nəfslərinə, yəni imanlarına zülmən e, toxundurmamışlar, zülmü öz, öz imanlarına, yəni qarışdırmamışlarsa, həqiqətən də əminaman onlardılar və onlar da düz yolda olanlardılar. Dindircəm bu nə zaman deyir bu ən azı olanda sahabilər dedilər ki, "Əyyunə ləm yazlim." bizim hansımız özünə, yəni zülm etmir? Yəni, bə, elə bir adam varmış ki, özünə zülüm elə, məsəl, əgər bu cür götürsən, deyil, Fənzil Fə Allah, İzzə Və Cəl, Zulmun Adım. Və sonra Allah Ələ Nazir elədir ki, həyətən də şirk, ə, şirk ən böyük, yəni zülümdür. Və ə, müəllif bu ayədə, da bu bölmədə qeyd etdiyimiz kimi, ə, küfürdən sonra ə, gətirir ki, yəni, nedir ki, küfürün şöbələri var, Küfür zahirən bir əməl küfür salə bilər, ancaq o e, dindən çıxan küfür deyil və eyni zamanda gətirir ki və zülümdə var ki növləri var. Hansı ki o zülümdən eləsi var dindən çıxarır, eləsi var isə dindən çıxarmır. Və e, sahabelər bu ayəni, ayəni umumilikdə bütün asillərin növləri kim başa küşdürlər? Yəni bütün asiliklərin növləri, yəni zülmə daxildir. Yəni bir növ zülmün özüdür. Və peyğəmbər sallallam bunların bu fəhmini, yəni inkar eləmədi. Çünki ayə nazir olanda ki, e, sahabilər dedilər ki, hansımızdır ki özünə zülüm eləmir? Yəni, asil eləməyən varmı belə bir şəxs? Və bu da onu göstərək ki, sahabilər burada zülümü umumi bütün asillərin növləri kimi başa çüşdürlər. Yəni, bütün asillər özü bir zülümdür. Ancaq Peyğəmbər sallıq səlləm onlara bəyən elədi ki, ayədə varid olan, ayədə nazir olan ən böyük zülm isə, isə, yəni bütün zülümlərin, E, növlərindən ən böyük olan hansı ki o insanı dindən çarar hansıdır, yəni şirkdir və burada sahabələr e, başa düşdüklərini Peyğəmbər salav onlara onları inkar eləmədi sadəcə bildirdi ki yəni sizə e, aid olan, yəni e, bu aidə naz olan hansı ki sizə e, bunun e, başa düşdünüz kimi deyil məs burada bütün şirk, e, zülmün növlərindən yuxarıda diyanan Hansı ki, ondan aşağıdakilər bağışlanılır, ondan o özü bağışlamır, o hansıdır, dindən çıxaran şirik, yəni şirkin elə özü, Allah s.ə.və şəriq qoşmaq. Və ayə nə gər baxsa, görər ki, Allah s.ə.və buyur ki, Əlləzini əmənoq, o kəsdər ki, iman etdilər. Və İbn Abbas, radiyallahu anh, deyirdi ki, Əgər elə bir ayət bu cür başlıysa, ey iman gətirənlər, yəni ayət iman gətirən şəxslərlə bağlıca, bir möminlər ona tam qulaqları ilə, sinələri ilə, gözləri ilə, tam hissiyyatları ilə ayət fikir verməlilər. Yəni, onu dərk eləməyə çalışmadılar, onu qulaq asıb dərk eləməyə çalışmadılar. Niyə görə? Çünki ayət birbaşa olaraq möminlərə aiddir. Yəni, bir var Allah sonu desin ki, ey insanlar, necə, bir çox ayələrdəki kimi, bütün insanlara aiddir. Və də ey müşriklər, ey kafirlər aiddir, kafirə müşriklər, ancaq ey iman gətirənlər deyəndə isə kimi aiddir? Birbaşa müəminlər, iman edənlərə. İbn Abbas deydiyi kimi, niyə görə məsbəli olmalı? Çünki fikir verilməlilər həmin ayə. O ayədə nəsə əmir var yerinə yetirilməlidir nə də, və yaxud da nəsədir qadağan var ondan çəkilməlidir. Məs o ailələr xas yəni möminlər üçündür. Məs bu baxımdan o cür ailələrə möminlər daha diqqətlə qulaq asmağa çalışmalıdır, çünki ayə birbaşa iman etmiş şəxslərə aiddir. Ancaq bugün gün görürsən ki, bir çox möminlər var ki, e, nə də onu aldı, cümə ailələrini eşdilər, bir cümə fərzi deyil. Cəmat çağırılır, cəmat fərzi deyil. Həc çağırılır, həcc vacib deyil. Yəni maraqlıdır ki, Yəni, hansı şəriyyətdə belə qayda qanun var ki, şəxsən cüməyə getmək olmaz, ancaq oruç tutmaq olar. O da İslam 5 ərikanındandır. Cəmad damazdan getmə, cəmad damazdan getmə, çünki orada tağut dövlətidir, amma oruç tutmaq olar. Və yaxud da ki, o əhkamlar hansı ki, şəriyyətin 5 ərikanıdır, o tağut dövlətində olmaz, ancaq bunlardan sonra gələn fardul küfəd olan cihad isə olar. Əslində, O əhkam, o rükunlardan sonradır. Rükunlar nədir? Birincidir, o rükunları eləməyib ölən, inkişar eləməyən, dindən çıxmış kimi sahələ bilər. Əgər halallığına görürsə, vacibliyin iqrar eləmirsə, amma kimsə e, qorxudan, nədənsə cihadə getmirsə, o asili eləyib etmiş olacaq. Aydındır və maraqlıdır ki, onlar hansı qaydalarla tətbiq edirlər ki, yəni o ərkanları etməsən, etməməlisən, etməməsən olar, yox, etməməlisən, çünki tağut dövlətidir. Ancaq cihadə getmək olar. Yəni 5 e, ərkanı yerinə yetirməmək lazım deyil. Yəni şahadəti iqrar namazı evində birləşin qırdın, bu yetər. Amma o ki qaldı orucdu və ya həcdi dövlətində dövlətindədir, o olmaz. Amma nəyə əsasən, şəxsən cihad özü olar. Çünki cihad sərkanlardan döyür. O, fardul qıfəyə kimidir və onlardan sonra gələn əmələ salir. Və maraqlıdır ki, hansı ölçülərlə bunlar, yəni onu ölçüb, yəni istimbat ediblər. Və müəllif isə bu bölmədə gətirdiyi zülm məsələsindən qeyd etmək istəyir ki, yəni, küfrün, Ondan sonra şirkin, imanın özünün şöbələri olduğu kimi, məs zülmün də özünün yəni şöbələri var. Və zülmün özünün yəni qisimləri var. Yəni, bir feil zahirən zülm kimi sahilə bilər və zülm sahilir, ancaq o e, bizim başa düşmüş xüsusi zülmdən yetmir söhbəs. Hansı ki, Quranda, məhz bu ayədə o gedilən, e, söhbət edilən zülm, məs o, ən böyük zülmdür. Yəni bütün e, asililərin yuxarısında olan, yəni zülmüncə o da birbaşa yəni şirkdir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunur.